Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. EH-Projekt in Liebenau, Prozess und Marihuana-Fund in Eistrup und Steimke wird Kreismeister. Radio Mittelweser. lokal für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Guten Morgen. Heute findet eine öffentliche Sitzung des Kreistages im Sitzungssaal am Schlossplatz in Nienburg statt. Beginn der Veranstaltung ist um 15 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes. Eine Fragestunde für Einwohner und Einwohnerinnen wird ebenfalls stattfinden. Die Samtgemeinde Liebenau hat in Kooperation mit dem Verein Herberge zur Heimat Nienburg eine Beratungsstelle für besonders benachteiligte Bürger eingerichtet. Diese wird durch den EAB EU-Hilfsfonds mit 500.000 Euro unterstützt. Das Angebot richtet sich an alle EU-Bürger. Matthias Mente von der Beratungsstelle zeigt die Möglichkeiten in Liebenau auf. Hier geht es in erster Linie um Beratung. EHAP soll eine Brücke zu bestehenden Beratungsangeboten äh, schaffen. Äh, und zwar für insgesamt drei Zielgruppen. Die erste Zielgruppe sind EU-Zugewanderte, keine Flüchtlinge. Die sollen hier unterstützt werden, da soll Integrationshilfe geleistet werden. Die Kinder, ein ganz wichtiges Thema. Und das dritte, das macht dann der Herbergsverein, äh, das sind Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit Bedrohte, die hier ans reguläre Hilfesystem angebunden werden sollen durch das Projekt. Der zeitlicher Ablauf für das geförderte Projekt beträgt 3 Jahre. Der Prozess gegen ein junges Paar aus Eistrup, das unerlaubt Betäubungsmittel angebaut hat, ging gestern nun zu Ende. Vor genau zwei Jahren waren insgesamt 46 Marihuana-Pflanzen in dem Wohnhaus entdeckt worden, welches der Angeklagte bewohnt hatte. Das Strafmaß wurde auf 40 Tagessätze zu je 10 Euro abgemildert, was im Endeffekt lediglich 400 Euro bedeuten. Grund sei die wirtschaftliche Lage des 26-Jährigen. Er sei Geringverdiener und müsse zudem mit seiner Lebensgefährtin für ein gemeinsames Kind sorgen, so das Gericht. Die gleichaltrige Lebensgefährtin wurde freigesprochen. Wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. Die mannschaft des SVB E. Steimke ist Kreismeister 2016. Im Spiel gegen den SC Uchte gewannen die Steimke deutlich mit 6 zu 1. Besonders bitter für die Uchter zur Pause führte der SC mit 1 0. Torschütze in der 30. Minute war Klaus Canning. In der zweiten Hälfte drehten die Steimker dann jedoch auf. Hannes Jakobs erzielte mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb von 24 Minuten die Steimker-Treffer 2 bis 4. Am Sonntag wird das Ö40-Meisterschaftsendspiel in Nendorf ausgetragen. Um 15 Uhr trifft dort Lese auf den TSV Wietzen. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.